Fejezetek az ényes mesterség köréből. Összeállítás magyar elekírásaiból. Első rész. Kamra. Konyha. Téli beszerzések a téli beszerzések gondját minden szentek napjára már mindig elvetette anyánk. Mi a Pesti belvárosban az új világ utcai most Szemővájsz nevét viseli három emeletes házban szakasztott úgy berendezkedtünk télire mint faluhelyen szokás. Anyánk Somogyországból apánk Zalavár megyéből származott s a nagyvárosban sem igen akartak abból engedni, amit odahaza megszoktak. Lakásunkhoz terjedelmes, télen kellő módon enyhe, nyáron jó hűvös és sohasem dolhos pince tartozott, nem is egy, kettő. Az egyikben a tüzelő állott, a fal mellé magasra felrakott bükfa, odébb hatalmas dombot alkotva, a csillogó porosz szén. A másikban a káposztás hordó foglalta el a főhelyet. Benne az októberben eltaposott s már szépen megsavanyodott gyalult káposzta. A földön jó vastagon leterített száraz homokban pihentek a különböző zöldségfélék, fejeskáposzta, sárgarépa, paszternák, zöld paprika és társai, s néhány mázsa, elsőrendű sárga burgonya. Padlásunk is tágas, világos, szellős, a fagytól védhető volt. Ládákban, zsákokban és cserényeken állt itt a dió, bab, aszalcilva, hosszú deszkákon szép sorbanakva a ranett, szercsika meg a bőralma és a remek téli körtefajok sok hatalmas példánya. A körte nagyanyán kertjében termett Marcaliban, és az odavaló rokonság szívessége közvetítette Dió, Bab, Aszalt szilva bevásárlásainkat, és tette lehetővé, hogy mindenből a lehető legjobbat kapjuk, a lehető olcsóbban. A Dió egy részét a Marcaliban szomszédos kisgombán vették számunkra rokonaink, egy derékasszonytól kit, Birka Ángyi néven tisztelt a vidék, mivel hogy ember volt az ura. Bab háromféle is volt raktáron. Tarka, levesnek, azután nagyszemű, lapos, fehér, inkább salátának való, ahol több súlyt kell helyezni a külsőre, és végül apró, gömbölyű, fehér, könnyen fővő. A mézet az alai atyafiság küldte, tekintélyes, leforrasztott bádokbödönökben kezd helyről. A kamrában helyezkedett el a nagy bádog vendej, telve perzselt disznóból olvasztott szép ikrás fehér zsírral, és a kisebbik, melyben finom sárgás lúd gyűjtögetett az őszi lúd olcsóság idején a gondosházi asszony. Ha még annyit említek, hogy a szép számú rokoni disznótorokból nekünk is sűrűn jutott egy kis hurkakolvászos, hálós és küldemény, hogy a karácsonyi pulykát Dióval is tömbben magunk hízlaltuk, az újévi szopós malac mindig pontosan befutott faluról, hogy anyánk hat-hét sonkát pácolt és füstöltetett minden téli szezonban, hogy a pincében időnként egy-egy hordó balatonvidéki borocskának az almáriumban néhány üveg ószilvóriumnak is helyet kellett csinálnunk. Ugye eltetszik hinni, hogy valamiképpen csak kiterel családunk? A pest városi új világotszában. rántotta. Az első világháború vége felé az akkori kormányzat rendelkezésére. A hústalan napok mellé hétről hétre zsírtalan napok is felsorakoztak. Ezeken a napokon húst szabad volt enni, a hús elkészítéséhez azonban külön zsíradékot használni nem. A húsról viszont a hentesek és mészárosok alaposan leszettek minden falatka kövérjét. Sok fejtörést okozott ez akkoriban a háziasszonyoknak, de a vendégülősöknek is, akik a húst a zsírtalan napokon többnyire csak leveshús formájában szerepeltették az étrenden. Annyival is inkább, mert a rostonsütés nemes és észszerű módja csak vajmi kevés helyen divatozott az időtáj Pestbudán. Bemegyek egy ilyen napon, esti harangszó után az egyik régi híres belvárosi sörözőbe, és miközben azon töprengek, hogy a rendkívüli viszonyok között mit tegyek vacsorára, hirtelen eszembe jut a rántotta. Ez a derék hűséges eledel, amely hol szalonnával, hol sonkával, hol töpörtyűvel, hol egyéb ingredienciákkal párosítva, ugye nagyon hasznos, gyorsan készülő, sok zavarból kisegítő fogás a konyhán. Erről az érdemes ételről még ma is sokan azt gondolják, hogy zsír vagy vaj használata nélkül odaig a láboshoz, ehetetlenné válik. Én azonban régi tapasztalatból tudtam, hogy nem egészen így áll a dolog. Ezért tehát elhatároztam, hogy rántottát rendelek. Így is cselekedtem. A fehér ruhás is asszony azonban fölényes mosolyjal intett le. Nem tetszik tudni, hogy ma zsírtalan nap van? De tudom, mondottam, csak hogy a rántottához nem kell okvetlen zsír. De bizony kell, kérem, feleselt a hölgyecske. Ezt mi nők csak jobban tudjuk. Nem vesztegettem tovább a szót, a vendéglőst, régióismerősömet kérettem. Kimentem vele a konyhába, feltörtem három tojást, egy csücskös bögrében főzőkanállal jól összehabartam, megsóztam, Kis tejet is kevertem bele, majd a rántotta sütőt a tűzhelyen jól megforrósítottam. Aztán bal kezembe vettem a bögrét, jobb kezembe főzőkanalat, lassan a forró lábasba csurgattam a tojást, a főzőkanállal folyton gyorsan kevertem, úgyhogy leégni nem volt ideje. Ellenben pár pillanat múlva megvolt az illatos, de nem zsírszagú, finom rántotta. Végezetül még egy kis reszelt sajtot is hintettem a tetejére, hogy az ízét szaporítsam. Főnök és konyhaszemélyzet személyzet szerfölött csodálkozott, de azt hiszem, hogy azóta nem éppen zsírtalan napokon is előfordul, hogy zsírtalan rántotta készül abban a bizonyos vendéglőben, amint hogy másoknak is ajánlom, hogy próbálják meg. Csak jól járhatnak vele. A Jó Tejföl Dícsérete Ézek zamatok titkairól szólván szögezzük le itt, hogy a magyar konyhát tejföl nélkül szinte elképzelni sem lehet, és ezt a körülményt elismeréssel nyugtázzák a korszerű, egészséges étkezés hívei is. Sok-sok levest, mártást, előételt főzeléket, pecsenye szaftott, főtt és sült tésztát, csak a tejföl még pedig a jó tejföl föl tehettök életessé. Igen korán tudatára ébredtem ennek. Szüleim házánál nagyon jó dunántúli módon főztek, s anyám, ki a konyhám parancsnokolt, nem egy Szalabár megyéből apámmal együtt Pestre költözvén, nem nyugodott addig, amíg hosszú fáradozás, járkálás és sűrű próbatételek után itt is meg nem találta azt az első rendű tejfölt, amihez addigi életében hozzászokott. Ezt a valóban kitűnő, tartalmas tejfölt a szigetszentmiklósi asszonyok hozták a fővárosba. Ott ültek ezek a fehér népek minden kedden és pénteken, vagyis heti vásáros napokon a Fővám téren, amelyet akkor még általában Szénapiac néven emlegettek, mivel hogy közel volt az egykor Szénatérnek nevezett, és szintén piacnak is használt mai kávintérhez. térhez. A nyílt piac végighúzódott a Dunaparton a Petőfi térig, közben benyújtván csápjaid belsőbb terekre is a régi belvárosba. Tejföld sok felé járultak ezen a hosszú útvonalon. Rákos kik akkori elképzelésem szerint legalább száz szoknyát ringattak csípőükön, Soroksáriak, lacháziak, budakesziek és máshonnan valók. De az én anyám nem restelte a fáradtságot, elmenni és keresztül törni magát a vásáros sokadalmon, a piac legmeszebb pontjára, hogy a tejfölt no meg persze a túrót is, a sziget Miklósi asszonyoktól szerezze be, a túrós csuszához, a vasárnapi réteshez, palacsintához, vagy kapros túrós lepényhez, és az ünnepek meg hétköznapok túró gombócaihoz, béleséhez, karfiolához, spárgájához, s egyéb mindenféle jobbnál jobb ennivalójához. Halóporában is dicsére érte. Olyan fölséges tejfölt, messze földön nem evett senki, mint amin Gáspár Istvánné, Török Szabó Mári, Csé Endör Imréné, Geréné és társai szállítottak minékünk, fél éjszakát szekerezvén Csepel szigetéről, a fővámház mellé. Ezek a jó magyar menyecskék Török Szabó Mári szépség dolgában is kiállta volna a versenyt, akárhány puccos, leppes, turnőrös pesti dánával. A poritán becsület képviselői voltak a piaci, üzleti szellem könnyű világában. Az aludt tej, kövér, dús fölét óvatosan, patyolatfehér fehér szedték, így nevezték ugyanis a finom fonalú, egyszerű sűrű, apró likacsos szövetet, s kicsurgatták belőle utolsó csepjét is a savónak. Sűrű is lett ez a tejföl, s szinte csupa vaj. Megállt benne a kanál, holott lisznek, elkent túrónak, vagy akármilyen más egyéb hamisságnak, miskulanciának nyoma sem volt benne. Hogy dohos, pinceizület volna, mint azoké, akik sokáig gyűjtögetik, vagy a frissen fejt tejet azon melegen teszik le a pincébe, arról szó sem lehetett. De savanyú sem volt, mint azoké, akik sabóstól aludt tejet habarnak bele, hogy több legyen, és sem volt, mint amazoké, akik lisztel keverik sűrűbbre, hogy aztán egy-két nap múlva meg kelljen, kidagadjon a bögréből, mint a kovász. Nagyszerű, pompás. Igazi tejfő volt ez Nem kellett félni, hogy összefutha ha tűzre teszik Füstölt szalonna zsírjával Lábasba téves, elkeverve Remekül fel lehetett forralni S nyakorönteni vele a csuszát Melyen az ugyancsak savómentes túró Is a szigetszentmiklósiak jó voltából volt Olyan friss és üde, mint a harmat S olyan jó, tiszta ízű Mint a manna lehetett valamikor Ezek a hasonlatok talán fellengzősek egy kicsit de bizonyára megkapom a felmentést azoktól, akik ettek már olyan jó tejfölt és túrót, aminőtt török szabó mári és társai hordtak valamikor a pesti heti vásárra. Rántó rántott csirke összetartozik a kemény tojás negyedekkel díszített fejes salátával és határozottan egybeforrott magával a tavasszal. Amint az éjszakai fagy meg a nappali havazás végleg eltűnik a meteorológiai jelentésekből, a rántani való csirke karrierjét többé megállítani nem lehet. A sárgalábú, sárga, bőrű, sárga fehér vagy tollú kistermetű magyar, parlagi csirke, megkezdi diadalútját a városi és zöldbéli vendéglők és a magánháztartások asztalán. Nem is hinném, hogy komoly ellenfélre akad útjában, hiszen talán nincs is olyan ember, aki a rántott csirkét nem szereti. Legtöbbször azok is magasra emelik kedvenc ételeik között, akik egyébként már-már a vegetáriánus életmód mesgyéjén állnak. Új könnyű és új fiatal, magyarázzák, és azután ott van hozzá az a jó, becsületes, fejes saláta, hogy a növényi sóknak és vitaminoknak is elég tétessék. Vannak azonban, sajnos, egyébként jó és minden tiszteletet megérdemlő háziasszonyok és derék jó akaratú vendéglősök, akik nem mindig értékelik eléggé azokat az árnyalatokat, amelyeken a tökéletes rántott csirke fölépül. Mindenek előtt kirántani... Feltétlenül legjobb a magyar barlagi csirke, mégpedig a maga eredeti mi voltában. Ennek az értékes, edzett fajtának kicsiny ugyan a termete, de ha jól tartják, pompás, omlós a húsa, és az íze nagyon jó. Született, rántott csirke. Ellentétben stájer unoka testvérével, amely mint stíriai kappan, kétséget kizárólag elsőrendű pecsenye. De mi Grácban, Bécsben, felébe vagy negyedébe vágva bepanírozzák és kirántják, csak sületlen, véres, kemény, ehetetlen paródiája az igazi rántott csirkének. A La Brest, a franciák apró jószágát, mely Párizs méltán híres pulhárgyait nyújtja, sem volna helyes és indokolt megpróbálni magyar rokonának helyettesítésével. A rántani való csirke fajtájával tehát Ilyeténképpen tisztában volnánk. Másodszorban azután arra ügyeljünk, hogy csirkénk ne legyen holmi vézna, nyiszlet, zörgő zörgőcsontú baromfi, hanem olyan, amely már kint kapírgálhatott a szabad levegőn, füves udvaron, és amelynek szép sárga bőre alatt valóságos harapnivaló is akad. Ha élő állatot vásárolunk, azt mindössze egy órával előbb szabad csak leölni, mint sem elkészítését megkezdenénk. Kopasztás, tisztítás, alapos mosás után, ha kicsi is, nem felébe, nem negyedébe, hanem a trancsírozás szabályai szerint nyolc darabra kell vágni, mert csak így sülhet könnyen és gyorsan keresztül. Lényegesen könnyebb persze a dolgunk, ha... Vágott állatot veszünk, és legegyszerűbb a gyorsfagyasztott Mirelit csirke felhasználása. Ennek külön csomagolt, melle vagy combhúsából készítve a rántott csirkét, senki sem köteles beírni a hátával vagy a szárnyával, és a háziasszony tisztével sem jár vele a püspök falat elfogyasztásának önfeláldozó gesztusa. Ő is megérdemli a saját ízlése szerint való falatokat s a családtagok amúgy sem hálálják meg az eféle mártíromságot. Rántott csirkénket sütés előtt megtöröljük, megsózzuk, máját és zuzáját két szárnyába tesszük, szitára rakjuk, hogy jól megszáradjon. Nullás lisztben, felvert tojásban, világos, de jó, száraz zsemle, vagy kiflimorzsában óvatosan megforgatjuk, hogy a bundácskája vékony legyen. A panírozást Haladéktalanul kövesse a sütés, nagyon bőséges, tiszta ízű, forró disznózsírban, melyben az egy-egy alkalommal beletett néhány csirke darab szabadon úszhat. Világos sárgás piros legyen, mikor kiszedjük, s melegtálon, ropogósra sült petrezselyem zöldjével cifrázva, már vigyük is be az ebédlőasztalra. A sütést csak az utolsó pillanatban kezdjük meg, a háziasszony ne tegye ki magát annak a veszedelemnek, hogy szépen sült, üdén gömbölyödő csirkecombocskák, mellecskék és májas szárnyak a tűzhely szélén várakozzanak, még sorra kerülhetnek. Ki rögtön tálalhat, válogatott ízekben gazdag, nedvdús, örömmel fogadott pecsenyével büszkélkedhet. De mindent elveszít, kivárni kénytelen. Mert alig van szomorúbb dolog a gasztronómia térségein, mint az állott elpangotrántott rántott csirke. Ezetek az Ényes mesterség köréből. Magyar elek írásaiból Helyei László és Huszár László olvasott föl. Az első rész hangzott el. A következő részt holnap 13 óra 4 perctől hallgathatják meg. A hangfelvétel 1997-ben készült.